Коноваленко устряв у хронічну війну з неабияким ворогом сердюком, щоб на останній стадії прибити аргументом про самогубство, а клята дівчина жива. Ой, як погано! Ні, з такими новинами додому не відпускають. Коноваленко дядька в районній лікарні у сто разів швидше знайде ніж тут, під Роминою опікою. З іншого боку, Сердюк і Макс зітхнуть із полегшенням. Сердюку взагалі троянда в зуби. Після такої звістки на раз-два Коноваленка завалить, а Рома допоможе. Ромі не можна, як гівно в Ополонці, або до одного берега, або до іншого Головне, щоб вчасно. Треба це якось красиво подати, як власну, важку і виснажливу перемогу. Бо тоді, чекайте, схаменувся, а де дівчина? Звідки така хлопців двійко з Дніпра її витягли, відповів дядько, чим остаточно ввів? Мордоділа у стан ступору. У роми навіть щоки зблідли. Ніфіга собі! Ще двіко якихось невідомих рятівників з'являються на горизонті. Щось дуже багато народу для справи погано. І де, де дівчина, де ті хлопці рознервувався? Іван Степанович обернувся до заднього сидіння і спитав. І що казати? Кажи, хлопці дочекаються Сердюка і всю чесну правду йому дадуть, сказав Микишка. А раптом той Сердюк нас не побачить, насупив пику свиря. Е, куме свиря, я так собі міркую. Сердюк Сердюка завжди признає. Серед Сердюків зрада не ходила. Свиря поважно кивнув головою, мовляв, то є чесна правда. На рому Шиллера з підозрою. Оце не здається тобі, куми Микишко, що ця іродова душа дуже вже на того жида схожа через якого я ледь тобі голову не відтяв. Макишка нахилився вперед і майже впритул глянув на Рому. А дідько його душу знає. Рома зі здивуванням спостерігав, як лікар обернувся до порожнього заднього сидіння і довго дивився, ніби побачив щось надзвичайно цікаве. То де... Не втерпів Хлопці тільки з Сердюком розмовлятимуть Сказав лікар Вони усе знають І як рятували І де та дівчина зараз Гетаут зветься Нагадав лікареві свиря Мусурманка, мабуть Рома сильніше рознервувався З Сердюком? Ну, пів біди Кінець кінцем дядька однаково не можна відпускати. А якщо Сердюку поки не говорити, що дівчина жива, що виграємо, Коноваленко і Сердюк більше виснажаться – це добре. Залучить своїх людей з найвищих сфер – це неоднозначно. Можна виграти, можна. Так-так-так, спокійно. Інший варіант. Дядько знайомить Рому Шиллера з хлопцями-ратівниками. І Рома гарантує їм зустріч із Сердюком. Тоді лікар більше взагалі не потрібний. Лікар повинен щезнути, а то ще полізе до Сердюка в обійми зі своїми шмаркалями одкровеннями. А якщо? А куди ви зникли з приймальні Сердюка Івана Степановичу Дядькові? Лікар має вголос підтвердити, що його викрали люди Коноваленка. Тоді, тоді Рома Шиллер може це зняти на камеру і покласти на стіл полковнику баклану. Хай попрацює. Скандал! Бізнесмен ледь не до смерті побив лікаря з районної лікарні, який, чудово-чудово, майже рік судився з ним за те світло в лікарні. Прекрасно! Багата свиня, топче український народ, Сердюку сподобається, тільки треба, щоб наступного дня тіло мертвого лікаря знайшли на околиці Києва. Тоді усе логічно. Лікар не ляпне зайвого. Коноваленко не дізнається, що Рома проколовся з інформацією про самогубство. Сердюк відрахує Ромі гонорар. Супер, Рома в шоколаді. Сердюк тішиться перемогою. Коноваленко, ну, вибачайте. Яка різниця? Упертий лікар ніяк не допомагав Ромі. Чекайте, шановний. А якщо ви просто усе це вигадали, звідки ви дізналися про дівчину? «Хто вас вивіз з приймальні Сердюка? Давайте уже без фокусів. Кажіть, бо інакше це може нашкодити Володимиру Гнатовичу». Володимиру Гнатовичу напружився лікар, довірливо глянув на Рому. «Боюся зізнаватися. Ті бандюки потім знайдуть мене і шкіру знімуть. Вони ондекорову мою, і те Рома з розумінням захитав головою, мовляв, любий ти, мій друже, як я тебе розумію, зробимо так, вирішив, до ранку. Я сховаю вас в одному надійному місці. Тільки скажіть, і хто вас так побив? Я мушу знати, від кого захищати вас і Володимира Гнатовича. Рідкісна паскуда, назмілився Іван Степанович. Власник нашого цукрового заводу Ростислав Коноваленко. Рома не втримався, широко усміхнувся. А чого? Радіє іродова душа, не зрозумів свиря. Може, хоч хлопця? «Обрадуємо», – запропонував Іван Степанович, спостерігаючи за несподіваною радістю Шиллера. «Якого хлопця не врубався Рома?» «Сина Володимира Гнатовича! Переживаєш, певно, через дівчину!» Макс і Гоцик постукали у зачинені двері приймальні Сердюка за півгодини після того, як Макар і Марта спішно, але обережно покинули позиції в кабінеті. Настукіт збіглися цікаві. Хвилини зодві розмахували руками і переповідали хлопцям про надзвичайну подію біля дверей депутатської приймальні. Володимир Гнатович не з'являвся на тому, Томість якийсь дядько, лисий, круглий живіт, Макс їм, побитий. І від нього тхнуло. Бомжа Рома Шиллер забрав. Домарювали картинку цікаві манагери і з почуттям виконаного обов'язку розбіглися по своїх кабінетах. Макс притулився до зачинених дверей, тоскно подивився на Гоцика. «Ну, прощавай», сказав Гоцик і пішов геть. Максу темно, мама з тими голками і токомоно, батько, і не збирався Любу шукати, ще й цей міцний хлопець з очами совістю, Чому ніхто не спитає, як Максові? — І куди? — крикнув Гоцику вслід. — Попірнаю біля мосту. Макс вкотре за сьогодні йшов у слід за Гоциком. — Пірнати? Хоч потонути. — Любо! Любо! Де ти, дівчинко? Невже більше ніколи мобільний дістав. Знову не відповідає батько. Рома? Рома! Він лікаря кудись повіз. Треба сказати, йому вже досить. Відпустіть людину додому. Макс сам сьогодні признався любину приятелю. Вона загинула через нього. І коли сказав це вголос, Врешті зрозумів, так і є. Який сенс далі приховувати правду? Він пірнатиме з Гоциком до упаду, а потім піде до міліції і напише заяву, щоб шукали. Гоцик сказав, мені треба побачити її. Максу теж так треба. Побачити на власні очі, що пішла. «Вибачитися, не подумки, не на відстані. Прошепотіти у заплющені очі. Максу теж. Так треба побачити Любу». Шиллеру так і не зателефонував. До пізнього вечора відпочивальники на Трухановому острові зацікавлено спостерігали за двома хлопцями, що роздяглися на березі і пірнали під пішохідним мостом, аж поки напівживі від утоми не виповзли на пісок і не попадали. Зовсім нічого не видно, прошепотів Гоцик, на сьогодні все. Зранку, завтра, закашлявся Макс. «Додому не підеш?» Тут буду. Добре, погодився Гоцик. Я додому змотаюся і повернуся. Хавки візьму і Макарові скажу про Любу. З годину по темному плентався до Костянтинівської. Автопілот. Очі долу, думки окремими чорними стелами. Метросексуал – так, нічого, наша людина. Та й те, хіба Люба, аби яке падло, полюбило б нормальний чувак. Шкода, що тільки-но познайомилися. Якби раніше, може Гоцик не дивився б так, Підозріла Любі у спину, і вона не відчувала б Гоциків погляд спиною, і не точно. Він, Гоцик, винен, не відпустив поглядом, і той погляд, мабуть, підштовхнув Любу. Врешті вдома увімкнув світло і завмер. У 27-метровому космосі на Костянтинівській здичавілий сад. Старі яблуні з покрученими штовбурами розкидали руки-гілки на всі боки. Яблука дозрівають, падають і гниють на землі, збирають комах, їжаків і забуття. Гоцик вразився перемінам, що осталися тут так миттєво і так незворотно. Пройшов по кімнатці, дошки реплять, а репіли до вікна, геть непрозоре, наче за вікном суцільний туман. Поглядом по кімнатці, таке все старе, убоге та сиріцьке, і вони отут у трьох раділи. Макаре гупнув просто так. сліпий, бачить, нема Макара. Підійшов до шафи, відчинив. Макарова полиця порожня. Може, у сумку речі поскладав? І сумки нема? Ну, тоді останній аргумент. Зубну щітку залишив? Гоцик Пішов до крихітної ванної кімнатки, глянув у пластянку, де зберігалися зубні щітки. Ну, давай, суко, не сумуй, прошепотів. На двадцяти семи метрах скромної оселі на Костянтинівській космосу більше не було. Гнилі яблука під ногами. Обережно, ніби і дійсно, бачив їх на підлозі, Гоцик пішов до дверей, згадав про Любу, повернувся, ніби треба було терміново перевірити і Любині речі, а раптом, раптом прилетіла, звідки лязь, речі докупи зібрала у рюкзак і прощавайте голото. Акуратно складені, любені речі лежали у шафі. Гоцик обережно торкнувся долоною стосику випросуваних футболок. Повернувся, прошепотів і пішов геть. На Труханів острів прийшов із пакетом харчу. «Їж», – сказав Максу, – «завтра сили знадобляться». Розпалили багаття. Чорна ніч, білий пісок, червоне полум'я. Три чисті кольори не змішувалися. Неслися вгору за течією, до межі Дніпра і Десни. Все рухнуло, почав Макс. Раніше я... Чітко знав, чого хочу від життя і як досягатиму цього. А тепер, тепер у цьому нічному вогнищі більше сенсу, ніж у всьому попередньому житті. І чого ти хотів від життя, спитав Гоцик, простих речей, працювати, стати успішним, заробити гроші, купити квартиру. «Ще одну?» – Макс сумно посміхнувся. «Діти заможних батьків так само мріють бути самостійними. Завдяки власним мізкам. Коли батьки дають тобі гарну освіту – це нормально. А коли у 24 роки ти отримуєш від них квартиру – це вже ляпас». Більшість моїх друзів ну теж із заможних родин, вони орендують квартири, щоб не залежати від батьківських грошей, самостійно заробляють. Це нормально. А я філологом буду. Раптом зітхнув Гоцик. Отака фігня. Фігня? Ну звичайно, що фігня схотів мамі приємно зробити. Мрія у неї така, щоб син універ закінчив. А воно мені, якби коней розводив. Оце діло. Люба сміялася. Філолог коневод. Замовк. Макс відвів очі від гарячого полум'я, втопив у темній воді. Ти тільки не... Я хотів спитати. У Люби... У Люби був хтось до мене? Гоцик криво усміхнувся, зітхнув, опустив голову. Ні, не було. Володимир Гнатович повернувся додому чітко о півночі. Женя йому з порога. Трах! Три новини одразу. Макс зник. На дзвінки не відповідає раз. Невідомий ідіот доповів, що у якійсь лікарні вирубили світло два і третє. Марта трохтіла, що під Сердюковим кабінетом бомж улаштував скандал. Сердюк почув головне. Коноваленко ще у грі. Розлютився, аж помолодшав на вигляд, очі заблищали, щоки розчервонілися. Я, Макса, під твою відповідальність, мать твою, залишив, жбурляв по вітальні усім, що під руку втрапляло. От і шукай його тепер, мать твою. Ти без мене хоч щось зробити можеш? Вово, столи. Хлебало закричала у відповідь пані Женя. І все. Аут. Перекричати пані Женю під силу хіба що бізону під час шлюбних ігор. Нікуди він не подінеться, буркнув. Зачинився у кабінеті. Пішли ви усі під три чорти. У нього складніша задачка, ніж... Дорослого сина, як мале дитя, шукати. І взагалі, він рятує цього Бовдора Макса. Хоча, тепер справа не тільки у Максові, тій дівчині та пришелевкуватому свідку. Ну, хай би що, тепер Сердюк просто зобов'язаний знищити Коноваленка. Справа честі. Значить, цей покидьок вирубав світло в лікарні. Як? Кинувся? Телефонувати. За п'ять хвилин знав. У райцентрі серйозна аварія на підстанції. Кумекка я сука подумав. Ухопив олівець. Ну, схеми окреслювати. Завести з військової частини дизель-генератори безпосередньо до лікарні благодійна акція. Хто у нас, міністр оборони? Через кого на нього натиснути? Варіант другий. Сердюка перемкнуло. Не ворушаться думки. Поснули? А Рома Шиллер не спить? Сердюк набрав Шиллера. За п'ять хвилин, щоби був у мене. Над диво бадьорим голосом Мордоділ відповів Мчить? Сердюк відрубав зв'язок, насупив брови. Підозріло. Цікаво, чим так активно займався Рома у цю пізню годину. Рома Шиллер до опівночі і не присів, привіз дядька велітний нічний клуб квадроавтомато. Провів службовим коридором до окремого кабінету, посипаного розкішю, як новорічна ялинка снігом. Килими, картини, бронза в статуетках, крізь кришталь світять лампи з двадцяти різних точок, дивани, крісла, величезний монітор навпроти крісел. Ще один менший – на невеликому столі за два десятки пляшок з брендовими етикетками. Стіни кабінету про існування, якого не здогадувалися навіть постійні відвідувачі квадроавтомата, не вміли говорити, а тоби розповіли чимало цікавого про людей, які тут дискутували, пили билися, цілувалися, гвалтували чи просто розслаблялися, корили травку, танцювали голими чи справляли нужду просто на килими. Та й самі ці люди навряд чи здогадувалися, що усі їхні розмови пиятику то, що безперервно фіксує прихована камера – і такий собі Рома Шиллер власноруч обробляє інформацію, бо зайва людина, то зайвий клопіт і передає в розпорядження Володимира Сердюка. Відпочивайте, показав дядькові на диван, тут вас не знайде жоден Коноваленко. Дядько втомився і охляв, побите тіло. Вимагало ліжка і спокою. Та згадка про коноваленка залила лікаря ненавистю повінця. Виплюхнулася і... Він сидів на дивані просто навпроти приховної камери із обуренням говорив те, чого і треба було Шиллеру. Про багатих паскуд, які забули про народ, про свою корову, що її продали охоронці Коноваленка, про майже річну судову тяганину з хазяїном цукрозаводу, про те, як Коноваленко власноруч бив його у якомусь кабінеті, і справа не у лікарні, яку цей покидьок відрубав від електрики. Ні, Коноваленко хотів, Стоп, стоп, стоп. Рома зрозумів, зараз будуть откровення про самогубство дівчини, незрівнянного благодійника Сердюка і дядькову вдячність, яка не дозволила йому вчасно злиняти зі столиці. Вам треба відпочивати, а не хвилюватися. Налив чарчину. Пригощайтеся і... «До ранку жодних розмов. Відсипайтеся, не беріться сил. А Володимир Ганатович, ми визвемо його з Брюсселя», авторитетно заявив Шиллер зранку. Розпрощався до ранку і зник. Іван Степанович розгублено подивився на кумів, що товклися поруч. Свиря зірвався, і перш за все посмикав Зачинені зовні двері. Виходу нема. Розстроївся. Озирається. Нічого. Якось проб'ємося. Я так собі міркує куми свиря. Лити за іродом у слід. Микишка задумливо подивився на свирю. Я? Чому я? Бо у тебе Божий дар. Розвідай, куди подався, що замислив, і щоби кожне слово розчув. А я поки Івана Степановича попильную». Свиря з повагою на микишку. Ох і розумний! Мабуть, коли свиря куму голову готувався відтяти, щось у кумовій голові перекрутилося. І тепер він як той характерник. Аж страх бере. Свиря перехрестився і пішов на замкнені двері. Пройшов крізь них, озирнувся, «Рятуй мою душу! І де це він? Усе гуде, бухає, світиться. Дівки голі біля блискучих металевих списів у пекло заманюють, а люди – не жахаються, не тікають, сміються, до грішниць тягнуться, горілку луплять, деякі по кутках хроплять, інші смикаються посеред зали, а до дверей з дивним написом «Вічі» Рома Шиллер пробирається. Свиря ускочив до чоловічого туалету саме у ту мить, коли Рома Шиллер, руки до гори, винувата посмішка, заткував з клозету Нема проблем? Нема проблем двом міцним хлопцям з кам'яними обличчями, що стояли над нерухомим, скривавленим чоловіком на підлозі. Сам такий. Справи у першу чергу.